Щоб хоч трохи затерти страшне враження, Євгеній вийняв із шафи бутельку вишняку і два келишки і поставив на стіл. Оце добре, подсмокуючи, мовив стальський. Проклятий баран який кинув на мене, так я моментально протворезився. Ну, але буду мати науку на другий раз, щоб не зачіпати твої бестії. Але справді міг задушити і навіть пес мене гавкнув. Бо що, епілептичне божевілля, що йому зробиш? Пейте здорові!» Випили по лампочці. Стальський сім на Софі, простягнув і наперед себе, заложивши руки на животі. Євгеній усе ще почував дрож у нервах. «А все через жінок», мовив Стальський, помаленько смакуючи другу лампку вишняку. «То так легко сказати, чоловік не жінку. То так гуманно, так модерно добиватись для жінки Бог знаєких широких прав». А коби то ті пани-емансипатори знали, яка безодня глупоти, фальшивості, тупої злості, зрадливості таїться в тім жіночому серці, таїться під тим солодким виразом жіночих очей, сичить до нас із чарівного усміху жіночих уст. Коби то вони знали, скільки чоловік мусить від них і через них натерпітись, то би покинули свої гуманні фрази. А подумали б радше про способи поборювання жіноцтва, так, як думають про способи поборювання чуми. Адже ж візьміть хоч би сього барана, чи йому треба було бути вбивцею, чи треба було бути епілептиком? Адже його батько не мав в тої слабості, мати не мала, і він сам парубком був здоровісінький, служив у війську, у моїй компанії був. Відтоді ще ми знайомі з ним. Аж оженився і пропав хлописко. Представте собі, закохався, але то так без пам'яті, що я й не бачив. Попросту млів коло неї. Може, це й був початок його хвороби. Але тоді ніхто про це й не думав. Побрались. Мій баран щасливий, як у раю. Думає, що Бога за ноги зловив. А тим часом жіночка, то собі знаєте міське зіллячко, але то найгіршого гатунку. Як зміркувала, що він гине за нею. Ну, тоді вона давай собі гуляти». Бувало всякого. Я сам грішний чоловік, хоч жонати, не раз у баранихі гостював. Та й чи я один? А він усе бачив, і ніколи ані слова. Зразу очам своїм не вірив. Потім мовчав, мов ось то плакав по ночах, пальці свої гриз. Але я почав діставати напади тої слабості. Крився з тим бідолаха, не говорив нікому. А якщо чув, що зближається напад, то тікав від людей, ховався десь у кут і там розщебався до схочу. Та все було ще гірше. І ось у його хорій голові зародилась думка – вбити жінку. І він довго носився з цією думкою, аж раз, заставши її вночі п'яною в хаті та ще й не саму, хопив її на руки, як помило, селач страшенний, обвинув коцом, щоб не змерзла, виніс за місто. Там сонні зв'язав руки, здушив горло, а потім кинув у воду. А сам з коцом вернув додому, накрився тим самим коцом і заснув. Розділ восьмий. Євгеній знову почув нервову дрожь при тім оповіданні. Якось мимоволі, і він зирнув у вікно. Барана вже не було на подвір'ї. «Ну, скажіть, хіба не через жінку? Хіба не фаталізм? І яка тут можлива рада? Як запобігти таким випадкам? Адже ж і з мною не ліпше, і моє життя знищене, затроєне. Ви колись то здивувалися, коли я обідав з вами, а ви дізналися, що у мене є жінка?» Та хіба ж мене щось тягне до неї? Хіба мені йде ложка страви у горло, коли я дивлюсь на неї і в кожній хвилі мушу думати? Це мій ворог, мій найтяжчий, смертельний ворог. Це людина, котра про одно тільки думає, одного тільки просить у Бога, щоб я вмер якнайшвидше, хоч би зараз, ось тут, на місці. Людина, для котрої моя смерть була би найбільшою радістю, найбільшим щастям. Жити з людиною під одним дахом, сидіти при однім столі – це ж пекло, найтяжче, яке тільки дається думкою здумати. І що ж може тягти чоловіка до такого пекла? Та вже краще до шинку, дорова, до тюрми, ніж до такої семейної пристані. Євгеній, сидячи при столі, у німім зачудуванні дивився на Стальського, майже з таким самим виразом, як недавно дивився на скаженого сторожа, що кидався на цього самого Стальського. Цей вибух дикої ненависті до жінок, він чув все добре, був радше впливом власної жорстокості цього чоловіка, ніж яких-небудь сумних досвідів його з жінками. У Євгенія Мороз пробігав плечима при самій думці про долю нещасної жінки, що дісталась в руки такого чоловіка. А Стальський, наливши собі третю лампку вишняку і смакуючи з великим апетитом, що дивно контрастував з його патетичною, пристрасною розмовою, торочив дальше. Вона жалується, що тиранює її, що знівочив її життя. А я коли погадаю, що з нею зв'язав собі світ і був змушений до віку закуватися в оцю канцелярійну тачку, коли погадаю, що життя з нею не дало мені ані хвилини вдоволення, ані дня радості, нічого, що робить цінним наше життя, коли погадаю те все і гляну на її пісну міну, на її скривлені уста, на її холодні гадючі очі, то, здається, рвав би її на кавалки, микав би за коси, волочив би по землі, топтав би ногами. Ніякої муки не ощадив би її, ніякої ганьби, ніякого пониження, ніякого упідлення. Я не знаю, як я ще досі не одурів, наповняючись день у день від десятьох літ такою ненавистю і таким огірченням. А у вас є діти? запитав Євгеній, ледве переводячи дух. Ну, ще чого не стало. Адже ж мати діти для неї було би найбільшим добродійством, найбільшим щастям. Ну, а я хоч християнин, але вже так далеко не можу посунутись, щоб ущасливлювати свого найтяжчого ворога. Зрештою, коли їй так дуже хочеться дітей, я її не бороню. «Даруйте», – перебив його Євгеній. «Одного я не розумію у вашому оповіданні. Говорите, що не зазнали з нею ані хвилини вдоволення. Що від самого, так сказати, шлюбу побачили в ній ворога. Як самоголостатись?» «І пощо вибрали ви її? Чи ви числили на маєток, на протекцію? Чи жанилися з любові і ошукались на ній? Як узагалі все могло вийти між вами, що ви відразу по шлюбі стали отак на ножі?» «Гай-гай, молодий чоловіче!» – мовив Стальський, хитаючи головою і впираючи в Євгенія свої посоловілі очі. «Прошу, коли ласка, долити ще ось тут. Так, дякую. Не люблю оповідати сухо. А це справа така, що треба її оповісти докладно, бо інакше ваш адвокатський розум готов мене зрозуміти фальшиво. Він хотів випити трохи вишняку, але, мабуть, із привички перехилив чарку так, що випорожнив її відразу. Обтерши хусткою вуси і розсівшися вигідно на Софі, він говорив далі Позвольте попереду всього дати вам одну раду. Раду грубо досвідного чоловіка. Коли будете женитися, борони вас Боже брати блондинку. Це найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільш егоїстичний гатунок жіночого звіра. Блондинка в душі холодна, без темпераменту, без огню. Сама нагріє, але хоче, щоб її гріти, склонна до меланхолії, котра в домашньому житті смакує так само, як з кисле молоко. Вона любить бавитися, але тільки бавитись, а властиво, щоб ви бавили її.